Освіти, приймають бакаліника Мухамеда. Але, зрештою, чому б ні? Я ж не расист. Ось так, тепер це ввійшло у звичку. Що понеділка я приходжу до них із дружиною та дітьми. Оскільки мої діти дуже лагідні, вони називають її, викладача іспанською, бабусею, Що її страшенно тішить, це треба бачити. Іноді вона так радіє, що тихенько запитує, чи мене це не бентежить. Я відповідаю, що ні. У мене добре почуття гумору. Отже, тепер мене звуть Мому, який тримає бакалій на голубій вулиці, на голубій вулиці, яка насправді не є голубою. Для всіх я араб нашого кутка. Араб означає на вечері та в неділю бакалію.